Slavoslovia a 50-a, de mulțumire către Tatăl Ceresc. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă biruința e războiul cu trupul, cu lumea și cu demonii, ne-ai dat. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă războiul gândurilor pentru noi l-ai purtat. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și îți mulțumim fiindcă darul deosebirii Duhurilor în noi l-ai așezat. Aleluia, slavă, tată Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, de toate rătăcirile și smintelile ne-ai scăpat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă de minciuni, de slavă, de șartă, de clănie, sufletul nostru l-ai vindecat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă turnul mândriei în noi l-ai dărâmat și smerenia cea-ntru Hristos am aflat. Aleluia, slavă ție, tată Tatăl Celeste, și-ți mulțumim, fiindcă mânia noastră în înțelepciune ai schimbat și rodul ei în mâna ta l-ai luat. Aleluia, slavă ție, Celeste, și-ți mulțumim, fiindcă aurul faptelor de milă din mâna noastră ai luat și veninul zgârcenii l-am aruncat. Aleluia slavă ție, Tată, Ceres, Te iubim și ți mulțumim, fiindcă prin trăirea rugăciunii în Duh și în adevăr ne-ai binecuvântat. Aleluia slavă ție, Tată, Ceres, Te iubim și ți mulțumim, fiindcă temăia rugăciunilor noastre în fața Ta a stat.